Alhamdu lillahi rabbil alamin Wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ayo min din Allah jalla wa ala fa'la ndaroi mba tëm përti indhim dhe fa'la karkoim la vdahtu dhe bëkimet allahu chafri me muhammedin s-salallahu alaihi wa s-salam bi famirinit i shokat dhe jadah qindhiki në ruhu në turea dhe rindin dhe fund tëk sajbote dhe jadah qindhiki në ruhu në turea dhe rindin dhe fund tëk sajbote dorodhasër besentar edhe sot alhamdulillah jemi në takimin e radës dhe jemi me vazhdimin e ajeteve në surën Ar-Rad ku deri më tani kemi marrë vjet ajete e të cilat kryes është si tematik bazike kanë pasur shtyllimin e temave që kanë të bëjnë me bazat e besimit që është lidhe me Kur'anin si shpallet Allahu ndaj Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem emër fokos të veçantë për Allahun te barekute ala do të thotë nga se kjo është pikënisja si e durr që të formohet bindje mjaftueshme dhe e qëndrueshme karrshi shpalljes edhe karrshi mbancit të shpalljes duhet që realisht kemi një ritëm mjaftueshëm për atë që ka zbritur Pont dhe ka dërguar Bardsin në Shpallës, Muhammedun sallallahu alejhi dhe sellem. Në këtë qodër të çajtheme kemi trajtuar mentalitetin e kundërshtarëve të besimit në Allahun që Allahu dhe si kanë reaguar ata qarshi argumenteve që Allahu dhe Lori ka shpallur. Ne gjithashtu kemi thënë se për ne vjen usime. Dhe pse praktikisht na shto nuk ka shumë një çfarë bën kët o thëmë kushtimisht. Mirë po, në aspektin e njërës të menduarit, mentalitetit, ndërtimit të kuptimive, ka shumë që kam e marrë njëri këto. Dhe pikrisht për këtë kem përmend se jetësimi i ajetëve të Koranit, të, në rrëzor, përshin shumë ma te përse praktiken, dhe primin praktik, jetësimi i ajetëve të Koranit në kuptan edhe ndërtimin e kuptimive, mënyrën e të menduarit, mënyrën e analizimit e gjërave, mënyre e reagimit që si bëhet, e shumë tjera dhe dhe e akti finali dhe primit praktik. Në gjitha këtu që përmena, jam pjesë e jetësimit. Madje, pjesë e jetësimit të jetëve kuranurë është edhe përjetimi i jetët. Dëmë thonë nga se si kjo jetë, po në gjallë të ti një përjetim që aktua. Përjetim që ka të bëj për shambull me në gjallë që e përtonë Kurani nuk e lexzon si një gjallë histori që po e përpiet tonësi kursojmë kontipës sesaj. Dhe kjo është një lënjësimi. Ose kurse kujdesin e Allahu xhelleu ala ndaj njerëz, si Allahu te barekote në mënyrë kaq të bukur, kaq të ndikshme, na i shpalojs ajetat që na kuptojmë, që na bindemi. Dhe ky kujdes i Allahu xhelleu ala të tingjall një fjalë dëmuon kanaria dëshlirje, një fjalë me vërtetë emocionit posaçëm. Edhe ngjollja e kësaj është një cimja e ajeteve të Kur'anit. Edhe kjo është pjesë e punuarit me Kur'an. Ngase ju kët ajete të Kur'anit janë, sigurisht se e keni përmend. Ju kët ajete të Kur'anit janë, por shaqo sigurisht disa ajete e kimu solat, fal namazën. Si më jetu kët ajet që fal namazën. Ç'kjo është jetsimi, po ju kët gjën ç'është? Ku ajet që nuk mund të çu bënë. Po çu me lë. Apo merre kët vendin të përjetoj e kështu, e kështu më në në. Prandaj, jetësime e jetëve të Koranit është gjithë përfërës, është shumë dimenzional, dhe varsisht nga jetë dhe nga mesajë jetët, përcaktuar edhe mënyra jetësime të këti jetët. E kjo është shumë në rëndëshme të a kuptojë. Dhe laun qënë leualat të ndëruar, kemanë e të kaluarëse, ka përmeandur, Se ata kanë përdu njëtë drëshme, disë nga këtu njëra kanë qenë dhunë, presjonë, pasaj dilema, pasaj dikur kanë ngërku që Allah me i denu. Vecë, më së me pranu dë vërtetëm, pasaj ka përdu me propozime, në asjer një, një argument për i Zotit tënë, e këtu që po frasme që ka në këtu, një një e të prek shumë, pasaj kërë se këtë jetë një loj, loje, hajgare. Pësëll të argumente, e na po ullim e po këshyrum. Kur të shumë nëse po bindem i të kalzojmë, në po të bjerë argumente. E islamin nuk lejan që shpalli Allah gjallëole mëronë këtë nivell të talljes. Edhe pëse në është ta, dikush më të tënë po, në është të vëzohën ato. Mirë, odhëzimin njërë është i rëndësëshëm është dëmezosh, por të ndroozë këtë më kuptoj që e ke mësin takimin e kaluar. Për ne ulzim në i njerëzve është shumë rëndësishëm. Shumë dëmezosh. Mir po, kjo zime i njerëzve, nuk duhet më në vlerësuar punën. Nuk duhet më në çmua jetën. Nuk duhet më të përbuzoj ulzimin. Çvetë kushtozuat. Nuk duhet më e ndryshu, ka hyrë në argumenteve që tiret ju pëlqen. Nuk mund ta bëjmë këtë nga se nuk është, nuk është shpallja prom private as kujtë. Ma dhja se Muhammedit sallallahu alai sallam, asaj s'ka drejtë. Dhe për këtë arsuje, sigur se ka osun Elisra, dhe ta kanë kërku për i Muhammedit sallallahu alai sallam, qëta, aj me bo një ndryshim. Qa ndryshim i ka me boj? Me bo ndryshim në një kuptim bazik elementar që është në finë tonë. Që është kjo kuptim? Trejtimi i barabartë i njerëzve. Po njerëzët, ka shi shpalljes, ka shi utëzimit, a duhet të kjenë qasët barabartë, po, a të gondi dhe në asë smunëm kështovë. Ti nëse dënë nga më armët në dëgjuë ty, ti do është nga beshdisën, nga neja jote, me përzon në Bilalën, radiallahu ta'ala në edhe Soha i berrume, se këta e nëzi. Nga me këta, a shmonë nga, ato nga e bajnë... Hamala i kemë, nga e kena barës. Ata nga u shqinë ka pështore, ato është nga njëkë me ta nejme e kona ta. Dhe kur të qikon përshamu të nëvëzër logikisht, logikisht muzhu e Bujjehele, e Bulejvi, kukat e elitarëve muzhu përshamu, me një kompromis të mirë kuptimit me disa përshonë këtë përgjën mëzëm. Logikis Logjikisht. Po. Thon bidor kupton ablajm, hiç veç paqni i vet mos ha den ders. Mund të kalzej çka bëhet të thik past mos ha dhe mos sikta pokan mrzit për shemb, si nëse ta këta zogun ato. Logjikisht, a kjo nuk është pranueshme? Po, logjikisht, logjika po. Logjika s'ka emocione. Logjika si vjen posa, a din ti më fituë po gjeni çka i bën? Këtë më e kanë fituar. Mi për Allah gjen dua ka njëa. Ja, me person kërkën sikë më ata. Dhe të të në kanë qështë brema, pëse, nga se përshka këtë kërkeset të të të të të pafud me, përshkërin po parimet elementare. Qëka jetë për fjesë atër e kër përzone këto, pryshe këto, bëne këto kështut, privilegjojë e këtë, ngritë e këtë përrejsështë, qëka jetë në fundë për fjesë? Ajë kur dëndesën, më bërë musliman, qëfar fje ka pranuaj? Një fje që ajë ka bo qështë që ka dashtë, e po, ajë Për ndaj Eladjel Lëvraj uh, uh, ja ka dëshmu një rihut në formë ndryshme dhe faqdimësi. Kujdesin e Allat për njërin, për vëzim. Dhe nuk i duhet një rihut të vëzim, asë një argument më shumë, fare, nuk i duhet më shumë se ato që Allaj ka përmë kërëm. Ma di kemë përmën, a i duhet një njërit kryç të argumente që Allaj ka përmën për më bindë, a i duhet për më vëzim? këshë argumentin e Kur'anit ai përdorni replozim për jo. Në zonë për shembull njerëz që jo jë, musliman, ai profesor doktor për shembull. Sa a jeti ndaj musliman, një ajet e ka lexuar. Që ky ajet bën mos. Dy, ai një fashë ka lexuar. Po jo ke argumenti ka i, i, i kanalizuar. Përndem të mund që Kur'ani është i pasur me argumente, s'ka nevojë për huazime, nuk ka nevojë për xheratiranzore, uh, mjofton këy. Edha këtu ne është e kujdes në Allah gjithë dela, por njeriu na. Edha kujdesi normal për, Edhe kujdes allah për, për ndaj, të vazhdon tutje. Prandaj shehoni të vezëral. Edha ky është pjesë e jetësimit. Në për fillim fillim me me me me citim pa ni form jetësim me tajetëve të Kuranit. Atë që ne bëjmë kujdes në Allah dhe për krahiën hynore për njeriu që ai të stabilizojë Allahu dela përkund rreziqeve. E kapë ka Allah me mëndjen. Apo. E kapë ka Allah gjellë u ala shpalljen. E kapë Allah pejgamber. E kapë ka Allah mundësine shprejes, vendimarjes. E ka, ka një mua, a, a, a, a, a, a ju në këtë ndihme? Po, a pëtën. E Allah vazhdan të ashtë njëriun me kënë këraju. Që të vazhdan të u tjetë tjetë stabil të venë ti. Nga se ka shumë për krasë. Edhe Allah sotë, lehu muaqibatun min bejni e dejhi wa min khalfihi, jahfadhunahum min amrilla. Kënjiri, ka muaqibat. Që ken këta muaqibat? Ka një mos bajtimet e djetarët e të fsirit, komentimet të Koranit, se për qëfar muaqibat bëhet fjala? Për nërte, fjala për fundimtare dhe për mblis është se bëhet fja për me laike të ardhirë majhërë të shka përkrahëja me argumentëtë, që ti ti është të abelë, ti është imbrojtër nga nga cëmime të djallëzora. Kimë mjaftë dhije, kimë mjaftë dritë, kimë mjaftë ozimë, kimë mjaftë përkrahëja, kimë mjaftë bindëja, gjithë a këto të mjaftërë me kone gjithë ushëmë. Krahënë sajë, lahumë muaqibatë, edhe me lajket kemi dërgume të rujëtë. A për ndaj, pse po ikë? Me në gjithë këtu e pra përshët, apo dhe me e përjetu këtë ndihim të Allah gjallëve, këtë përkrajje, ku i desë për këtë u jabë. E muaqibat, ka dhonë dhjetarë dhash i ka disë okuptime. Nësensi me laiket. Me laiket në nësensi. Pa qëfar me laiket? Qëkaj bjënë muaqibat? Lëhu muaqibatun, min bëjni edhejë, o min këlfihë, jahfadhunahu, a i ka muaqibat? që erruajn, jë hëfodhunu, erruajn, të të njëri nga diqka të saktuar, erruajn, nga qëka erruajn, në shpegujmë të është në shabë. Më Akibat të, në, të nëronzër është, dhe të të shmëlajë këtë janë, po në gjënëra be Akib i bjenë kur diqka gjenë ma diqka a fitatën. Një është ndrohën atëm. Dikush, dhejnë këtë këtë këtë ndrimi, këta largohën vijnë tjertë. Që i bje se, nuk nbetet kërë vend i së brazët. Gjithë mund ka punëtorë. Do në 24 hërë punuat. Që së i tërë, do në këta punuat me... Në që tëforë ma këtë i bëtë atëm. Në në ti njëri, ki me lojke që, ndrohën. Ditin e natër. Në vazhdimësi, vinë në njërë speciale të dërguaran nga lajëlla me të ujtu, johët. Trujnë. Kujdesin për ty, një gjithë njërë. Dhe, si kur se dini, ka hadithet pegamerit, s.a.s. ku përmanën se, dhe më dhonë, e pegamerit s.a.s. ka përmanën se, ndrohen të kjo me lajken edhitsë dhënatës. Përëndaj edhe në surën El Isra, zote që vare ka o tala, kur te kaperman aqimis aqimis salata liduluki shersi ila ghasqi leli u quran alfajr in quran alfajr kana mashhuda fal namazil na paradite duluki shams kur filloi ma u dielli dreka ila ghasqi leli derina ersimin anatos yasia kute n katra vakte dreka ikindi ya kshom yasia hin cito u quran alfajr dhe s'o bon pesë vakte me një jetë. Çtem pesë vaktet urdhëm i fal ato. Mirpo, kur e ka përmend Allahu xhallahu alaihi wasallam në moshafut, e ka përmend ju namazin e sabahut, po e ka përmend Kur'anin e sabahut, se lezimi i Kur'anit në sabah është i veçantë, specifik. Si Ësigur se ka dhënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu pse është specifik lezimi i Kur'anit në sabah, ngasën e sabah ndrohen me lajkët e natës me ditës. Ato që të ka më notën e pres ndrrimin e me lëkët e sapaut ku në xhami ku zot Kur'ani këtu po ndrrimi kryesor apo ton. Dhe ruçja kryesore. Që ata kush e fal sa ban në xhami është i mbrojtur me lehen e xhellora, qase ka pas hisën më të madhe të mbrojtjes nga me lëkët e ndrrimit ato. Ndrohon në, në sabah e natsham, ja dorzoi. Detyuren yahfazunahu min amrilah e ruajn. Nga çka ruajn? Këtu min Amrilla në pragsim klye nëse shkruajm këtu me përkthyë, e ruajn min prej e ruajn prej të saktimit të Allahut xhela uala. Në Allahu ka caktuar, nëse këto rroba më godit diçka, këtu e ruajn. A ka mundësi të ruajë kështu? Jo, atë, por e, e, e ruajn me saktimin e Allahut. Domthon Allahu xhalleuana ka caktuar dhe ka vendosur që këto melejka nga detyrat e tyre parsore të jet ruajtë këtyrën. E çfarë me këto? A ruajn trupin ton nga mikrobat, për shembull, apo ruajn zemrën ton nga vezëset e shejtonet, apo e ruajn mendjen ton nga mendimet e këqija? Cila pjesë atu e ruajn? Kërejtë. Hëtë e më një bësi, se eruajnë edhe nga dëmet që mund të vijë nga botë ashtazorë, apo në atë kohë që ka qitë minat, në pëllëm këtë kohë mikrobet, bakterit, e kështë më natë. E ruajnë. Edhe është të vërtit, e këtë pasë po sa so, so mikrobi qërkullonë, sa so bakteria qërkullonë. Kërë ti jetën, kërë ti rëjnë atënë një nga ato me trok e mjaftueshme me tym. Apo kushtum pitynë, që mos më godit ato çarkullojnë, to jam prezant. Për shembull tash, nçiçëm ku perinjna. A është ky ambient 100% i pastër, as ka mikrobe, as kokë, a është ja, nuk është të, në, të ekipon, kërbjën, post, si ka ashtan. Te gjepon ni rrezë dhilit kur bjen, është aso plus leqer po vallë. Me rrezë dhilit apo. E lemë pas mundi me po diçka tjetër kështu më radhë. Ti po jenë dhe, dhe, jë, dhe fshisa pak më të mira, ti do kërtu paq, vese e fshima, kër e fshime të të sot ploni dhe të tuj, që kjo këtë këtë unë qëtua, po, edhe pse e a, nështë ta, e ari me e dikën dhe 30%, e sa jesë në halë atyra, shumë ka, të, shumë ka pa pasërtia, po, shumë ka mikrobe, shumë ka plonë, një apitrimit me ufut ka hunë, e komplikon situatën, të infektor, kështë rrhunë, që të me lojë këta. Dere sot jenë urën e Allah, të të largohë pakse që këtë të më rogë bëllë, Allah dhe mësaltë, at, atë po eheke. Ama, detyre të rinë me trujë, përëndaj me lajket që ka, me lajket që Allah të ibu një badet, Allah të ibu një badet, Allah të i nështronë, vijë e kryën detyre me trujë ty, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, përën, p Ti meru të shpalën Allah të barë, këtëra ta. Qëtë i kërësi ishtë noshë, kërë ki vëzëve se së në runa ta. Allah pëtë unë pëtrujë, ti veqërujë e kuptimin e durët. Të fjallës të amë apëta. Më aqibatë, min bëjni e dhejë, o min hëlfi për para, më rapa, për e të e këtë madhështit, të i kujdesit vazhdo shumë. Me qenë me pare kësigurimë, pësa i zashme e pagu apëta. Në së të katër orë, edhe i me të ujtë pej, me të ujtë qështë dohë këtë atë. Jahi i bin Muad, nga djetarë të hërë shumë, ka thonë, në dhe dhe zërë, mos me qimë këtë të melashe. Allah a zë gjellë, nërmalë. Po si sebe, mos me kënë këtë melashe, thonë, në këshim sëptu shaj atin të atë. Ndojëm të mallojë se so shejtonin, so xhinin, so so so mosvetin e largojmë të nesënat. Hashi as kuriz. Ato i larguera. Tek në atë kursin bjem fjalë ato. Allah e ka shuruar me trujt. Pritish në ondrapa. E po një ondës keçi me po një opsion fillesh apo. Apo. Në pundros. Pomet me me me me talaqot të nexi plok gjumë apo. Çfarë po ti apo? Trau të më rojoja. A është e mundur? E mundur smë. Ose po si atabta. në rrugës ti si sheh ata? Rrugës apo tonë me studikush që azi me cit. A mund me sy apo? Mund sa ekziston ai të kuptoj. Kush ibat, e ndal? Ja, Muaqibat, e ka shuallaja, nuk e ka Allah xher la apo çka doin ata? Ja ka mësua Allah një një shërca kthumbne, ja u ka kufizuar Allah gjendë në na shiren si sprov. A më e çu është nda më apo? Ja, pse? Kush e rregullon kët sistem të sigurisë në dunja që natjetojmë bleshëm? Kush e rregullon këtë më aqibat e qënë Allahu më nëgjese më brëmje jahfadhunahu, erujnahu ne përjetojë këtë, këtë nëtësi, këtë ndërë, këtë privilegj kënjëri ka që si më aqibat e lajk e ka njëmu njërin i e ka alzu rrugën i e ka ap mendjen i e ka ap syrin me pa i ka drugu pejgamber me lajkja që më brojnë po veç e të së dhuru kur gjë ma shumë, veç tutje Përna i kjo është kujtjes e allah të varë për njërën, e ruajnë. Edhpëse nga kuptimit e ruajtë që s'kanë thonë djetarët është edhe ruajtje e veprave. Do në meleke të ruajnë nga këto, nga këto, po ka meleke tira që të ruajnë nga mësën umë në vepra. Gjithë do punë që e për njëri, ato e shkrujnë. Keramen, kja kë ti bin. Do në regjistrues besnik që shkruin atë që Allah Gjelloni i ka urnuar edhe u a ka besuar me shkruin nga veprat tonat. E shkruin me lojket. Edhe kjo është një mbrojtje. Edhe kjo është një mbrojtje. Ndikor së të ato, po, i shkrujt edhe këshjat, sa hi, po i shkrujt mirat. Për e me të thonë ty, Allah, o mërë të një iftet ure, edhe shkrujt pundet uofa. Dhe, shuhim, gjysen, po dhe, harruim, dhe të kjetë nuk i shujmë gjysën, po atë njerë të i harrojmë, e bashkë gjithë s'ka din ti sa do të me shrua. A din? Në nuk e din, përshamu, ati ato kanë urna, i kamësu Allah Gjallera, dherë e këse kune ku është, këto kom i venduas, ato e din, të zdi ku me qitë. Përndaj, eruajnë veprimtarin të tënë, eruajnë kontributin tënë, që mos më hop as gjë nga puna jote dhe nga mundësia e shpërblimit që takon ty nga mirësia e Allahut të parëkot. Dhe nga kuptimet e ruajt se çdo gjë që kam dietarat është e ruajin duke bër dua. E ruajn duke bën dua, lutën me lajket, lutën. Allahu xhallahu ala i obligon për besimtarët me no u lutë. Sikër që ka në surën Gafir, koja Allah ufëtë për me lojket e Arshit, me lojket e Mdhaja, apo? e nga dërjurë t'yre është, kërkuin falje për ta që kanë besua në tokë. Thunë, o Zotë, faljë, faljë, me lojket. Thrujë nga dërjurën e Allahot. Allah i bënë sebebë me t'rujë nga dërjurën e Allahot e Barë, këta në të alëmë. A në gjithë kja është kujdesi dhe për ty, në gjithë anë. E pas ësaj, pas ësaj, pas ësaj, pas është shikoni ta është dhe në vërru, shikoni këtë erënditje të me këllushme. Këtë erënditje, dhe më thonë, me dë vërtit, s'pa thonë e që breslënëse, po, vëllë, të mahnitës ma tërë. Allahu Gjellewala, thash, fillen për isë nalë, ti ka pra argumentet e krimit, dillit, t'haunësa, i kujtohet e t'ja rinjoljes, pasaj qilit të tukëse, argumentet e ndryshme, ma dhje Allahut din, ka përmenë argumentet që është për fashin, fuqin e Allahut, argumentet që nga të reguim për diturin e Allahut pafonshme, që të kjo është një farlaj, unë kujdesi për ty, rrujti për ty, me lajke të ka ndërgu Allahut gjellë dhe gjellë alihur, e pasaj të ka begatu me begatit të loj, lojshme, që gjitha këto begati, Rajsh me të abu të dashru Allah në të barë e kotala. Se një një dëmë kush i jepë. Allahu Gjellegjilallu të ka dhëmë bega ti, që me këtu bega ti tjetë i dashën të ti. Nështë të kështë të kujtë diku që i jepë, adhinë për me, me pasë një farëllë i dashdhije për ty. Allah si duhet kja, për nga mirësia ati ndajnjeve e bërë. Elu e dudë. Nga, nga amë atashtë Elu e dudë. Jete wed dhe duhila khalqi ban dhe pra begati që afrohet të kropët të ti që ata me e dashtë nga armën të Allah të në vëdhutë. E pasët Allah, hëthë, inna Allah, la ju gëjru ma bi qaumin, hëtta ju gëjru ma bi enfusihim. Kjo është për regullat e panrishushme të ndryshimit. A këme që qështë, që kjo është regulli panrishushme i ndryshimit, për me ndryshu i panrishushon. Allahu nuk e ndryshon gjendin e një populli, e një bashkësia, e një grupe, dirëso ata nuk e ndryshon gjendin t'june. Filimesht, kuptim të begative. Nëse ju o njerëz, nëse ju o njerëz, i ledzën i mirë mesajët e Allahutë, i kuptoni dhejt argument të Allahut, i vlerësoni si duhet begatit të Allahut, vazhden Allah mu kujdes për juve, vazhden Allah gjelë në uala me urujt juve, e ju i bindën dhe një ati, e ju i kuptoni këto e Allah në fëndërani, vazhden kjo gjendje e pa në shushme, dhe së so ju nuk në këndërshman një Allah. Këpo? Nuhu që shëtërë Allah ju yapë, ju falëndërani. Allah ju argumente, ju besani. Allah ju shpëalë, ju në nëshëtërim. Që shëtërë kësipënë, ju, ju vazhdani, në vazhdëm. Nuhu që gëjëru me bëkhamin, nukëndëram që gjëndi Allah ju jellavonë. O, dherës atë nukëndërojë. Qësh nukëndërojë? Allah ju jellavonë që në argumente, kushë shpegëon, atëa muhuj. Yuhamar Allah, kushë shpegëon? Jo mërë Allah mundësin e kuptimit. Gjështë për dhejnë e kuptimit. Jo e së të duhet mundësin e kuptimit. Jo mërë Allah mundësin e kuptimit. Në e shiko kënë njerë që mundët e nje gjundarove perfekt, në zënë kërën, mundë me në zënë kërënë perfekt, e në posë, si përmë përshqypja jetit, asë hadithi, asë, dhe të dë gjë një gjërata, për shambu, po si përmë përshqypja mu, pëse, p në për ndikim e ka të nëbjullë nërëmë. E ka ndrua i gëllë, e ka ndrua Allah të barë e këtë alëmë. Allah nërrujtë. Qëkja është, Këtëmë Allahu Ala, Qullubihim. Allahu Gjellera ka vendusë mbi zemër të tune, një loj mbëlesë, një loj vullë. Apo? Përshka këse, Ate ka mbëtë këtë. Si kësë Allah nësërë nësaf, Qëllemma a zagu, a zaga Allahu Qullubam pasi që ata, istihab bulama, i dhanë për parësi e deshen, vërbnin. Fërën ma zegu, pasi ata e mërën të mërëpshtën, johë dhanë të mërëpshtën, anë që është të bedani, që dhër, për dhe në, istihab bulama alë lhuda, që këa Allah dhe dhe, për dhe në tjetër, e kërkuan vërbnin, me undru, do me undonë vërbnin të kishën më dashën të verbët me qenë, së së qenë. Po, të pëtë në shëtë. Shkallat që e leval e kapë një në sytë në po. A i shkallat i verbët në sytë, që rohet vetë. Shkallat e kapë sytë, së të në vinë, thëtë. Qushtë në të nuk e që këtë gjesë në eva, pëtonë. I të mërshën, i të mërshën, të shë bon këtë punë, dhe. I të mërshën, njëri me e verbu vetë në tjo, shë t E përëmëna njëri dëmonë, nëse i të vërpën sytë e, syt e balët privuhet nga qëka, në dunjoja, veç. Ndi qëka të tëra privuhet? Njo, ata që i ka sëprua Allahu me sy, ata ka bërgat i tjera të shumë ta, në ka e përlo vërështë, full me... Ata s'ka mësi me pa, me pa gjelëbrimin, me pa shirë, me pa babën, me pa nëronën. Allahu gjellore u kompenzovë me të mirën në hirët, nësa ta këtu bëjnë sabën. Po më gjithat përse njeri veç privojt ka qikax, o shumë shumë tumeve. E për nata syt e zemrë që Allah e ka donë, me pa argumenten, me pa rrugën, me pa rrugën më s'më më shqit. A i do me e vërbnu vet në tithët, po du më shqit. I në lalaj jo u gajri më më rej, më komi, Allah ose në rëj, a ma tjenë rëve, me ndrume dhe na. Kjo është e parë. Pa dhe dyta, Nëse, nëse njeri ko munges të begative, ko gjendje të kjeqe, të, kje, të fështirë, do në me ndru, kje të shpërgëzën. Në kreja, në vetën e ti, ko edhe njëlej kërsnime, po kërstimi vetë disus, ju kërstimi frikësus. A po këmëtanë, nga se ka njerën dikon e kërstënon me tutë. Po, kërstnimi, në mm. këta jetë është kërstimi vetëdhjësusë, me vetëdhjësuë, dhe adin që e të kërë pa të agjët dhe onë. Ani ka kërstim vetëdhjësusë, dhe ka, dhe ka përgëzimë, ka mesaj përgëzusë. Gjdo mëngësinë dë njënë që e ki, gjdo problem që e ki, a ka mundësi me nërru, gjdo të metë që e ki, a ka mundësi me nërru, ka mundësi nëse ti njek otëzimet e ndryshimit. Dhe kërë e të nëzën, ka shumë komente. Libra ka shumë djetarë për qëtenda. Me aso është baza e ndryshimit. Dhe Allahu Gjellë në wala ka bendosur ligja. Si kërës nga kemi foljë në disa ligjërata për normat hynore. E këtohet norma, regula, normat e Allahu Gjellë në që ka bendosur për shoshnin. Shkako dhe pasoja, regullat si që e bënë këta, duhet që gjërë. Dhe gjënë allahë për së atëmë. Etirë, etirë, nga nërëma që gjënë për menë. E atjerë nëse, dikuj t'i kujtuat, pa jo kujta ju në, allahë në gjënë në orënë nga regullat që i ka, ato e në, të në kësër kësër kësër regullat e pandryshvushme. Pa në kësë në kësa regullat e shpallës. Për shambull, allahë ka shpallë në kërën regullat, caktu orënë. A kar mundë si ato mund Dhe Allah ka dhënë farë e namazin, se falë njeri. Dhe ka këtë mundësi që njeri me jetësu këtë kërkesë, Allah ose mësë me jetësu. A me ka dhe regula ligje kosmologike, ligje të natyre që Allah i ka vendosë. Jënë të pandrishmushme, ato vlejnë për gjithë kënë, për të mirin, për të keqen, për dëptim, për të fortim, për gjithë vlejnë pandrishim. E përtu, Allah o thotë, walën të gjithë në sunatë ilahi të bëdila. E në këtë pjesë, në këtë kategoritë të ligjëve të Allahot, nuk gjë ndryshime. E pa ndryshush përta, regullë. Nga këtë regullë atë që kjo? Regullë i ndryshimit. Allaho nuk e ndryshon gjendin e një popullë, dira sa ta nuk e ndryshon gjendet june. Ndraje, Allaho menet menu, menumit, mësë menet që të të të të të të të të të të të të Dhe ju e çaosin analizën e shumtira enshallah gjendjen tonë. E në kët kategori të ligjeve të Allahut dhe Leuhat të ndroza, prap kem dy k dy ndarje. Ligjet që kanë të bëjnë me kolektivitetin dhe ligjet që kanë të bëjnë me individin. Rregullat që kanë për individin, ju detyrimisht janë të zbatuar edhe për kolektivitetin. E kuptuat? Do ka rregulla që vijnë për kolektivitetin? po kërëve gjithë për individet. Epse individet është pjesë e kolektivitetit, normal. Mirë po, në të tërsi, ka dalime, për shabur. Në individ, Allahu Gjallahu Ala, ka regu. Aj që uh, të reguat i verbrë, ndaj argumentej të Allahot, iman ajtë të Allahu Gjallahu Ala. Allahu që ka thëtë? Allahu jap jetë ngushtë. Apo, të nëmë, në, së prejë tërë atë që ka duhet me jetu që shtë botëm? Që këndë ditë kërë së botëm? Një mirë. Individetë. Mirë. Shështënia atështë për jetë komote. A duhet se cëli individi shështisë me koni kaqë, për me ndrujë gjendë për të kaqë, apo jo vjenë në regullë tjetër këto aptëm? Të shështënia vëllën, nëse shumë i të këshinë, në bastaj, ndryshër gjendja, zdo mund që i ketë me blokeq atë. Ndon ka dalimi e atyra që së është tashkohëmi ato me i cikam. E unë bodu me i përmentë në njësër regullë, që kanë bëme ndryshimin e individit. Për individit që na duhet sësëlej, nga se ndryshimin esencial, a ndryshimin individual. Se si pëjneve duke me fillume e ndryshu oë. Se se për një do një vëndu me në një shuadhë, edhe pëse thashë, këtë qështje e ndryshimit është qështje madhë, është prejpë madhërë, i pandashën, i vazhdushën, nuk mund të trajtojtë në kodët të një të fësiri, komend të jetit, që kësë kësat, dhe abërë. Por, me qëkën e më një të këja jetë, unë e bratë lidhjen mes ajetit edhe rrjedhës ajetit, me ajetit para proke, dhe disa ozime që kanë bëjmef me ndryshime. Të ndërhozër, njëri, njëtë në këse përë të ndryshma, ndryshimë, ndryshimë të vëllnatëshëm, edhe ndryshimë të detyrushëm. Për shambullë, plakja njerët, ka që njëri i fortë, dë pëstohet atë. Nuk është muaj që u koni forti. A ndryshim kërë? Po, që këndryshim është me vëllënat kush ka qepu plakut, kush zdoan një të tiri? Ja, la ka të tiri. Foshnja, kus rritet, që në kom, pasaj në zhvillohet, rritet. A është këndryshim? Po, kënd njëhet me në nume. Do sërën kërë ke pasë tiri të kanë tokë interesantë. Ta është me ljute dikush me ty, që shëtë që të ashtë kërë ke bujzatijatë siguri po atë viat falem se tani çka është rregull apo os duket këndrusi ej tash më sportbos po dogu më interesante është që kanë 14 pse të lidhush pas një ditë ju po normalisht shikojmë dishush se janë më pas dia çiko post o nderman çu ndeshim është ndëndance më i dëturshum i dëturshum po të sunem zgjet që ndëshëm odë normalo okay. ke dishon vet vet për bëri jote mbërëshme emocionale hormonale intelektuale këto ndëshojnë apo Për këtë pjesë bëshimi të losë fleta, përdo. Ndushime që ti e ki ndurë, përdo. Ti. E që këtë ndërshinë individual, të ndërdozër, ahtë i do më ndërshinë, ti e të projekt ju e në madhur. Bi bazi që të regulli. Gjdo gjendje, gjdo gjendje, në nivel të individual, po flasë individual, linjer, kolektiv dhe shëshur. Në gjdo aspekt, në, që ti do në mendru gjendje jote, në partë mirë, në raportë raport me Allahën, në raportë me njerëzi, në raportë me jetën, në raportë me këtë, në raportë me gjithë shka. Allah të ka thonë në në sinë ato. Ti të ushë me nërë vartë, që Allah pas të me nërë në gjenjen tonë. Edhe ka thonë djetarën që këja jetë, krasë regullëve të shumë ta, ka përmledhë dy regullat kryesore elementare të gjithë do ndryshimi pozitiv nje që do njëri me bërë. Nga individi, të në familja, shësënëja. Në në në në në regula, inë Allahë la yugëyërë, inë Allahë la yugëyëru më bi qovmën, hëtëa yugëyëru më bi enfuqimën. Apesë që e të ka? Ma, yugëyëru, bi, këtë me analizu këto pjesëzë, këto foljë, këtë, kanë shumë qëka me thonë. Parë të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Allahu thot, nuk e ndryshon Allahu gjendjen, do thot, dirëso nuk e ndryshon njëri ju gjendjen e retë. Qibie, vendimi për me ndryshu, është ndorën tënde. Gjukimi a ki me ndryshu, është ndorën Allahut. E cimë të utjep. Në bastë të fuqisë të vendimit, realizohet gjukimi. Sa Allahu të barë e gotara ka gjuku. Gjukimi të jë jështë hak, sa e që përpijeket, Këmja e për Allah më ndësina për. U alledhine gjahed u fina, le nehdijen në mësubu lana. Që kjo përmtimin? Ata që përpjekën, japim mundin, të bëjë ndryshimin, të arrit dikon, në këna mjuni mu. Marveshja. A ma shikar? Regulli i parë ndryshimit është ti, apo dhe mendru, asë pëtë anë. Në shpeshë arekim qefë mendru. Në shpeshë arekim qefë mendru. Por, proces në ndryshimit, na kem qef tjet, me mugjize, me rekulli, keramete, pi qilit në qysht, në i ondra me pa di kosh, me na përgëzur. Jo, Allah, këso s'ka ndryshim këso. Këto e më përgëzime anësore. Po jetë të tërmesh përnë në ndodha, po. Speshe ka ndonë sitodat kër Mosliman një kone kërisa, këto me kështu në nëradhe, kështu në nëradhe, të po ondra, këto përgëzime se shpeti rrugdalljo, që i Amane, më, kër, a a, a, a, a ndërë kërbotën. Jusuf e zëmë ka po ndërë apo. Onë e të jukën, onë është madhje. Gëtu si të thë jukën se pega meru. Kur në realizuatë të? Qësim pas në njësa kalkulimeve, kalkulimeve ndështë a minimale, së përftetë të të të pëtë më, ma minimale, 60 vjetë atë. Në masë gjashë dhe tjetë, gjithë dekadë, gjithë sekullë e masë në ka shkuat, pëtanë, ondre, Jusuf të e zëmur e dhuzë qëna ondër, për mi arë prindë në gjiptë dhe ata mi arë në sejtë. A kjo është ndryshimi madhë kë? A për ku të një, ndaj, ma shtori në kuptu se, ndryshimi është vendimi joti. Qa që sa i vendosën që i, për ndryshim, këmgurës që i, a për qa që edhe, Allahu e zbatëm për për njëndinë se ndrysham. Do të thë, s'ka ndryshim, pa ty, ama vendim, gjykimim, për fundimtar, për ndryshim, e ka Allah ndonë nga se nuk ndonë asje për lini ti. Që kërë mësatari Islame? Që kërë mësatari Islame? As nuk e preshtën rolin e individit, por as nuk e bjen individin vendimtar, ndryshim, jo, së ndonë me zaktimin e Allah, të vare këtala, ajko me vendosë ato. A ma ne kemi përpjekin ato, ne kemi mundin. A i ke marrë së bepet. Vendim prirë, a ke marrë vendim prirë. E para. Të nëzërë. Që është e adit të ndryshimi? është. Se gjdo ndryshim që dënë me e bojë njerën jetë në kësoj bote. Edhe mundi. Edhe vendimi. Edhe përpjekja. Edhe angazhimi. Më varen për e qkafet. Prej një virit ndryshimi ta. Apo? Shem. Një njëri e ka një dhomë, rënën me një dhomë. Dhe, thëtë, unë e këmë bon jetë me e ndryshu shpino dhomë. Do me ponu, me ponu, shumë me ponu, edhe me ndryshu shpino. E thush, e thëshë, e qëa kemi ndryshu të një këtë shpitonë? Një banjë dhe me ndryshu. Përë këndryshu bëja, më skinu e me dollë jashtë. Qëtu me të punë e ndryshu? Apo? Një verë të ndryshimit është një banjë meqë, në në shumë. Në parë që se që ka kërkon, apo edhe, shpërfaqet, madhështinje e ndryshimit dhe rëndësia atyem. Cëllë është një verë që ne asunim për ndryshim? Në ndryshimi që ne asunim është, të nërëvezeb, në bënë të gatshshmë dhe mëritur që që që e imë banur gjenetit. Gjithë të ndryshim, në nën kët E kërëtë? Në dhëtë me ndurë në Muslimantë. Pëse dhëtë me ndurë në Muslimantë të abjeni në i të punë në nivel dënyasë. Se në të me kërënë këto? Po mi kërënë me kërënë kërënë kërënë, që aqë kërë në kërë në ndërshimi të? Kjo rrugës, kjo stacionë ndërshimi të? Në kërë kërë në ndërshimi të? Fundi, kërë stoja që ti kërë për ndërshimi të? dhe do ndryshim nën kët mosulat Allah. Që këtë është një çështje dënyojë hampa. Ndryshon këy ndryshoi, ja ja. Ndryshoa për xhenat. Ti jam osem sui çapo. Po këto dy të mos e ngosë, s'do më nguk këto mos e m sui hapta. Apo dom ti duhet me am sui xheneti, tek kur s'am sui xheneti ato, do më ndru ana. Për xhenat asha. A mune me shku në gjënetë të menungë qështë të da, mune, të në? Jësë mune, vëllatë, e ndroj me ndimin tëmë. Me qështë fjallur të, me shku në gjënetë, jo, vëllatë, e pa ndroj e fjallurin, vëllatë, me qëtë gjumë, me qëtë angajimë, me qëtë dembelimë, me qëtë të... Përëndaj edhe regulli i radës i ndryshimit është, ndryshimit do tjetë i thellë e para dhe regulli i katër tësht, të është tjetë në gjithë pë Për më kohën banorë gjeniet nuk nuk mjafton me pas, nuk mjafton me pas ndryshime formale smuz. Një student i cili e ka bënë punim edhe ka shkel rregullat elementare të punimit akademik. Kadazorën ka dhasur koprimin. E vë profesorët yalan me kët punim, ska la. O, shkëndroi punimin, e ndroi. A i shkën të fotokopje, e i thëtë ati, qëll e lapën, ka në me ndrua përmë. Atë shkën e ti në dëmejshë e fonë, ti bëni pas në mejshë. A ja, dhe atë më kebohat kapokën me të butën. Bëni me të forta, që kur të kapë, me pojë, me pojë. E ja, dhe nga qënë, prëzët, a këndru, jo, qësë përshë e a? Kure qëll, qaja për, i karitë, ja, ja, qësë të përra. Të rrishë kronja veç fonë pa, e ja, dhe kë Mësor, esencial, që i prekë shpirtin, zemrën, kuptimet, mendimet tona, që a t'jë ja thevë? Jo i ka ndru të tesha, dëforme, lejë këtu! Ndraje mendimin tënë, konceptet e të ua ndraje, që kja është ndryshim për gjennet. Eko, që kja është e që a t'jë thevë? Në gjithë përshirës, ka ndru filoni, që a përpër? U falë kënë këtë gjami, për shkënë përvolit ka. Së ndryshime këllonë e ka ndryshu të sisini në mozit, në mazit, e ndikimin në mazit, e që kjo e ka ndryshu, që kjo e në dodo. Gjithë të rëzën nga regla ndryshime të është, që të kemi parasyshe është se, gjatë rukëtimit të ndryshime të ndryshime të ka raziqe, ka pëngjesa, do të në kone i gatë shumë në kje e ka të pëngjesa. Një përshamo të shku për gjernatë, I del një thejrë, a, ah, ja, Allah, ja, për thejrë po asë ku në posa pële, dhërë me posa pë gjithë s'ka. Pa, përshla pejgamberi s'a sallëm sahabëve, ju ka të regu që i në këtë rrungë gjithë shka deltë. Që e s'bëvakia? A s'pejgamberi asë se ka kuptu këtën fillimatë? <tështë> një gërë, që s'pejgamberi asë se ka kuptu këtën fillimatë? Pa, dhe se ka kuptu? Kërë ka është polnë, e s'ka ditë që guapten? E ka qytë dora ka i bën Nafën. Niku juri soi çai ka lëzu të vrotnin ngjillë ai ka dit mir tu ptud ai ka dit fort më ku vënë pega më çapo ka lëzu. I ka qon pega mëson ah ti s'om pak mali poim plau këtashim ndap një çakon më i fort pa ke me tangjit kron kur qesim piktuit. Ka më qysh? E famo xhiri kam si te mega s'ka kuptoj ç'të më xhit. E ka Kështë arme që e arte e kanë qitë pikë të ujta? Regull është gjerë, të kime pagu. A e kur të? Andaj, kër pa, ka narë s'avët një një Rusuela, ka honë, që është e ka dhe të tjera, atë apërën jështë vënë konënë, kanë po përënë më keqë, njënë i fjallën e i, dhe i të masë qafë, dhe në dikë më ka për zëngja. Andaj, ndryshimi, ndryshimi nuk mund bëhen nga njerë Otë në në isha që të shpijë, Allah, se në no atë të bo. Ha, ha, ha, ha. Dush më këni gacim i në tunela, me pavu kosta... Më... Gjithë shka tash... Zdicja del! Gjithë bëta loja qëtë ka të të caktu, mama! Ba në i gacim, më. Mos, kanë thonu le matë, në këtë pikë të ndryshimit, që dush më këni gacim për pengjesa, për për njesa, për rëzi që kanë thonë, dinë atë mos, e kanë për një përnuat, dinë së n Dejmë me të masën, nështë atë bjene edhe udhëve të erëta me i ndzëvecë. Nisënit një 200 vjetë maraton, bimë për u dhe një, pënsë, dhe dhejtë, kushko është dëpqyrë, kushko është dëpqyrë, kushko është dëpqyrë. Edhe që ka që mund të më ndodhe. Shukë të kërjesurë të lojnë, në përë. A përë? Misë të kërjesurë që e këna për bërë beqë, këna me ngajt bashk, Gjithë në rrugë ki, gjithë në rrugë ka shëqnusë, po mund të jenë nga ta që si sheti në syjë si të balëtët, ishe më i së zemës, pegambertë Allahot, gjithë rrugërë atë, sahabët e pegambertë, gjithë të kjo rrugë është në moshë, gjithë mundë, po jë nërë gjithë mundë me kalabak që shihët atë. Andë e pegambertë e sësën të nërodhë kërë ka shku në hajqë, në hajqë kërë ka shku në hajqë, unor men i vën kon çito po mdugo si më po musa i lëson ka thot lebeik allah me lebeik e musa u dikset 2000 vjet atë po e ka prjetu pomjen e musa i thazon na spi kuptimor jo vizual me syve man ato ka qito po mdugo si më po final pejgamber atë ka thos sa habë kë rruga pejgamber është anët pritën e çu ti specshën musain pse zej soja në sapo pretë se kë rruga ti është aj me ku gjallson zë ishta çfarë rrugë kish me kon çet rrugë të koronis atë po Me pakon, nuk jeli sa mësët gjallë, ku ishtë falë, në qemi e tonë e ishtë falë. A, që shtëtë? Po, po, që shtëtë e shtëtë. Me kënë gjallë Ibrahim e Lehi Zeramë, që a kështë ledzua? Romane? Koranë kështë ledzua. Qëtërru, që, që që, që bjatë pejgamberë ka këtove, bjatë pejgamberë. Po, Shqeitoni bënë ka njerët që i si shenjelë, që omi e ta vetë. Si e vetë, kur atëmë, kur si vetë atëmë. Dhe që këlaj, ka mushë Kur'anin më rastët njetë të njetët që njëmë këtë udhë, njëmë i pati. Ti qdo gjumohë e lësurën kefë. Po, që është e për udhëti. A i sheta në për nëjtë shpëtë, dush mi pa. Dhe të e në pjesë udhës. Dhe të e në pjesë e këtë udhë. E Kalablan, ka shumë e kë A më po flast në kuptimin, e asë që njëri ka, po po hojqë, do më pos, ka Allah, më mirë shkon. i shkonë, i shkonë më mirë, po kërës qëllujnë apë, po. kërën nuk qëllujnë apë, a e i gacim po. apë, të da i ka pëngesa, pëngesa nuk këve që kja, pëngesa në i adet i oti, në i imet i oti, ja. Kërkua që, me hjeka të apë, po. se ullëthimis nuk mund vazhdojt me këtë barë, është problemë do të më ditë që më puni gatshëm më jek çont pikrat që juër beket çont e kam pikur mbi vukën e bojë apo ne heqë a, a, a, pa a, a kapona kim do të anon të po gjithë të kompasë shikë e ke pas po tash udha e lib me hek apo a e kupton nitmjet keçë në një zakon që granata do ja ke suni e koha çutim qonjë ja ke se udhë e kërkom ndryshim e kërkom do të më hek a dhe do më hek Si kushtojmë kamera më ka për shemb në anijes që u fund, një anije do të thë, edhe rreziku të mfunduos. Kapiteni e anijes thotë, pasazjerët ndërruan, anija po rrezikon të mfunduos. Si pasoi e mbi ngarkesës. Shumë tri bletë e burra. Sidoqoftë të diemi bletë për më çuta të mia. Çaj më vao. Duhet më, duhet më të shkarku pokanien. E, kër shkargo të një qabod, për dhemi gjuje në deti ato, po, s'esu një vjerë kërkurat ato. Për dhemi gjuje në deti, një miqës deti ato. E ti kje dhe të kufera para veti. Për e se gjuje këta ato. Edhe këta. Për e se gjuje këta ato. Dishka dush me gjuje të janë në jam. Para mëna njerëzit gjuje në vetë, i lem kufera ato ato. Që të e në matë, dhe e ndirit të mund shumë ato. Po njerës i dhimë me gju kuferen, i dhimë me gju dhënjon, dhëtë po gjuna vetë për hupë i vetën, le tjetë dhënjonja. Ata kuferë e kur gjurështë i kushkujtë në një? Që kjo është ato? Njerë e jabë dhënjonë për dikam, edhe hupë. He dhënjonja të një, shko në ketë ikon tjetërë. Ga që mjekë për njështë. Tjetërat në vëzërë, nga regullar e dushimit, me, me premtimin e Allahu Gjellar Allah për dushim që ka kërësoria, do të më ditë për ka menis me s'pare. Për. E në nësikuritohet për një 2 vjetët e 3 vjetët e ku marru në legjeratat për e graditja për Ramazan. Këtu e kemi për vasë, kemi dhe Ramazan mundin ndryshimit, edhe kemi përmen dhe me thonë ndryshimin e qësa e fërë. Në 4-5 derësion një të qyshme ndryshumë njërët në ndumit dhe fërë. Shumicë e defektive është në qëtërelacion, zemër edhe menjër nuk janë defekte madhore në analizën e analizë sadave, kuptimin po e sadave, mendimin e sadave, po të xhembroj. Ky defekt pastaj po çrregullon veprimet tona fjalton ato. Deformimin e veprën dhe çrregullimin e fulur nuk është problem në vetë, jo, është problem i shkaktuar nga problemet që vijnë nga mënyra e menduarit ton, edhe kuptimeve të gabuara që kemi ne auto. Pra do të më shpjegoj konceptin e Me ndëshu kuptime të të pa, marrash, në, e ke kuptu Mirësit Santija, e ke kuptu? E ke kuptu ti që i bjenë muslimon e vloj muslimon, e ke kuptu ti? E ke marrësht? Po, vepse se këna marrësht në haloh, flasën keqë një të një të, se me pa marrës flasën më, që me qarë? Anë e prioritetit. Dërshu të mëndër, kjo rrugë është të rrugë e gauta përto. Dëmëhon, nga rrejku të ndryshme të tërë, që ndryshmeria edhe këfry njera kundje, nuk allë kundje, nëtë me e cëtë të utje. Nga regur të është, nga regur e ndryshimit të është, që ndryshimit tjetë i mbiqqyron. Qështë i mbiqqyron? I mbiqqyron, nga ditoria, nga njerës të dijes, jo me ndryshu vetë, qështë që ndryshu tjetë, jo ja, jo, ja. duhet me elengitimu ndryshimin, se së vetë, së ndërën të, i merë ullëzimet, që kët kam problem me shkundjen shku e smut. Kodhimi smuaj. Shkon te mjeku, ai thot mjeku, por thamë ti jeran, ti ble me lukse. Duhesh me e ndryshuar menjen e ushqyerit, edhe as ka te shtëpia. Si ka qenë qysh me ndryshuar? Apo. Ai tash o kombo aq eto nga pak ngrote, e me ndryshuaj e bjer, ngon qsom tas si bien. Se ka qenë ndryshuaj. A se ka u thua pak ajam? Do qeni ne se zgumon nga pak. Po mjeku se ka thënë qe nga pak ti Apo, ose mjeku se ka pas me ndryshu sasin, po ndosht e me e ndryshu lojen e ushimet. Soprimit e sasia, ka produktet saktuara që të bëjmë problem. Qëto mjek, a ma kektu kësitin, këta shkan vetë të shpijapta. E përdojnë sasin, lojen, a bo, që ka përnë kjo? E mjët vetën. Prandaj mjeku ka dhëndut me ndryshu, po, i thë shpijtja dhjit mjek, qysh. Të taj të taj, dyshimi i ushimit i bjenë, të shmongër ma shtesh, kapak, se lukë të i nuk ja përponen ushimin e të i përta, dhe do të kapak-kapak, nuk banë me unë këtë përdukte, janë këtu janë kështot, dhe e që kanë 6 mëjë, ma 6 mëjë vjenë të këqyrim, a duhet me e ndryshu recetën e vërë, që kështu një të shtetë për të të këllar më shkuat tëmë, duhet më shkuat në kontrolë, kontrolën të, të, të njeri Unjustem ti apo që 6 muaj jam me sasinë e Kuranit, a më vazhdosh i kaç? Jo, llatu të më rrit pak. Dikur të joti zgvoglaja pak, s'u më ke rrit. Se ti edhe pas 6 muajtari bjen krejt se më. Do më kuptoj që shkon godëzim, do më do, do të më ekspozoj dikujt. Se kurse kau të bon ngjerrë me rreth ose ku me Kual në Medinë, ata kanë bue rukja, kanë frym në forma caktuara poshalim. Jo me Kuran, po me dua, me çka kanë gjet. Kan ka portu pastaj barisht të caktuara Atom peqemerson bimeni u keta to roket çu ban roketëshona? Ja kam pru. Kto a çu shtu bëra çu ta çhrujmë si saka. Kan kjo ban, kjo s'ban, hiçe kto s'ban. Do me me çu të mjeku, do me çu ndryshim një biçëro nga organet kompetente, te dijes, deturia do të dies, me tutdhëgj, njohuria me tutdhëgj. Me dit ku më ështëu, ku më pa ku prioriteti është ka ku, çfarë? E këni pas sa so njëri i përndë të në të shërët, sa njëri orë të e këpëgamerit, sa sërë me ka për tjerë Rasulë Allah, me hapë një këshirë, i kaon të zëbën më idhënu në kërë. Po mas të ju orë tjetër e atë i si kaon të zëbën më idhënu në, ko në ti du të me keshë. E ti kaon, te du është për shambën, më këtë njës për përndë. E ti du është, e ka një për një ashtë një ka bo, po A me jo, për shumë si, ka të citata kush, qëka do që janë kosh dikujna, i njët e ki, i njëti e receptë, që të këllirë të që ka po dhemë të ju, i njëti e shtë po. Nuk mundë mushtu është një në kështë në, anët nukoni në në këndë këshurë, në në të ndryshimet, nga reguat e non ta, e të ndryshimet, po flasë individual, me pas të të imes reguat me në ullëtus, po flasë për pë duhet të pasë edhe sikur të më pas mbi kçyrë të ndryshimit, duhet të pasë shokëri të ndryshimit. Bashok, bash me çdo që një do të më ndihojë. Unë më më kam për shemb të venir me natë me shokë që këtë të më ndihmoj për shemb frizurën e këtë të më ndihmoj për shemb profesionin, e bash të bëjnë ndryshim. S'mund të më thonë. Të më kanë një ndryshim i më kon gjeneti, rruga, rregullat e rrëme që si shok, që e kanë ndryshimin e një, si kërse të jetërë. Edhe e fundi, si kërse, edhe ajeti, thëtë Allah, të parë të thëtë në Koranë, Allah nga përgëzëj për ndryshimin, Allah nga përgëzëj për ndihmen, për përkrajme, këtë të që të qëtësikë që në fëllimë, por qëka, thë Allah në Koranë? Në këtë ajet, në vetë, sëtë veç ajeti një metë është sërë edabë. Allah nga tha, Kora Allah ka vendos me spërru dika në me diqka. Ska kështë e këtër, as me laqe, as dryshim. Kjo është takti me lau pas e më. Pra në regullë i ndryshimit është në të laun e në të mështë të tu. Se vendimi përfëndimtore është e ti në të tu. Jecimi i kësoj praktikesht që shdojë këtë. Dhe dhërën surën Njusuf, kërë Jakube Alehi Sadam, i ka thonë bive ti. Nimë dhe djenë të maj ploqeshëm shhhhhh kër kan shkute e mëar ndijma të Jesufi Giassam até 18 mëtemut fërepsër sa mëtemut që të kshit me kam 28 hëtëm e në shqit me true kalë nga e ta të të të bajinë fuar41 van fi ensejë ten e të të të që për 45衲 në sojnë i e caller pojatët e 7 të qënkon ku shtëllë n billët, burnat maj diko sh»? i misur i ketsë i zili qarë i okuinati hënë in në damës më së remind e ku musik cartridge Kjo sebebë mërrujt! Po, qka i ksa, i, i, i, i, i, i, ka dhoni përsa po i kësa i okoj? Ka one, më i poone sënë në në alit, ca këtimi e Allah gjëllëale, unë poverë për sebebë, e pas bo Allah, ca këtimi një godit, i qka, këmë një godit, ama ju, juz me ti në banin njëmë tëmë. Aje që mështu të pjëtësën gjithëmonë, gjithëmonë, ta vendosnë në mbikshulja, Allah të barakutallatë, Zote, këm Pra ndajti i gjithë të ndryshim që e bën, i gjithë mëne ki, Allahu, Allahu, që me urujt edhe nga vetëmia, se e koma Allahu në jafton, po me urujt edhe nga vetëpëlqimi se në shakon bëne, kërkos se ka bërë. Andem i këshyri Allahu qëllë vëllë e vërduqshme të ruhen edhe nga vetëmia që s'il frikën, po edhe nga vetëpëlqimi që s'il arrovanësën. Nga dy e të ruhe s'pëse. Fela e mërët dele. Me të kanë zhuë Allah Gjellësh që i poflosën për sebejpe, që se kur Allah venduës, asë ko Melek, asë ko Gjibril, asë ko pejgamber, që ta bon qatë vërtetën, se Allah e dhëmë se të të të ishë në pak se, këtë duhet një tajtim pak më në rrjusht. Edhe thëtë Allah, pas të të të gëmëllë, e minë duhet i minë uallë, edhe ata nuk mundë në gjenë për krasë, e me këtë të të tërë pasë Allah Gjellësh Gjellësh Gjellë, Për krasë jonë, kujtështarë jonë, miku jonë, në gjitha për pjekët tona, duhet jetë Allah të barë e kotana. Dhe jetësimi kësaj, duke e përjetu, se e thonë fillim, jetësimi e përmbana dhe kanë, edhe përjetimin, jetësimi këtë jetëve, duke e përjetu këtë kujtështë Allahot, këtë bëqqyre të Allahot, këtë e përsi të Allahot të barë e kotana, japë me të vërtit një një, një, një ndinë tjetër, odhtim edhe koptimit të ajeteve. Në këtë një një regullat për gjithë me të ndryshimit, edhe disa qështë që kamme me ndryshimi, po dhe me kuides në Allah të për njerëjun. Pra ndaj, edhe ndryshimin është pjesë e kuidesit. Mundësia që Allah në kaun për ndryshim, për të mirë, është një pjesë e kuidesit të Allah të gjithë në lojë për njerëjun. Pra ndaj, duhet sështë të ndodhët këtë projekte të ti, të kërinuar me k në përndryshim të vazhduhshum, konstant, pëndalshum, gradual dhere në hyrje në gjennet. Allah në ruhet nga ndryshimi i gjendje së mirë në gjendje të kjeqën. Allah në ruhet nga ndryshimi i gjendje së begative në gjendje së provat të fatkecive. Allah këtë gjendje më së ndryshoft, po në i shtoftë Allah o begativët e në abët të fëndëruas. Ndërsa, gjendje me Allah më Allaho, të barë katëla, raportër me Allah në gjithë dhe hua hëllat, raportër me djen, Allah në rëzë me dërshuqë, nga mëkatimi në nështrem, nga neglijenca në ambitës e në vëndetën për e tim, nga mështë njohja në njohja e ndihje, që vazhëmish e për njërsan adhurimin ton edhe gritin të ka Allah gjithë dhe ora, Po edhe me zvete, Allah soft, në e përmirsoft gjendin tonë raportet tona, në e shtofte Allah dështnin në respekt me zvete, e pasta edhe qështër e tjetë të kësaj dunja që duhet me dëshu, dhejri në dëshimin në shëta dunja së për të mirë, përdergu vujtje, të fatkesit, e përlimit që i ka dunjaja, e që Allahu Gjallalala e ka dhe nëzimin, se qësh bëhet dëshimi dhe qësh arrijet e mira. Në kaqë përsonë të zotishë për leftë, ndërroj Dëftë Allah që dhe gjimi juaj dhe ardhë juaj të jetë një dëshmir për Allah se so ju e një të duzumë ndryshu për të mirë, e Zotën e hapt u uh, dhe dëshshimit edhe në e mundësoft këtë për të mirë. As-Sallam ala Mohamede wa ala Ali. As-Sallam ala sallam të sejmën këtë henë.